Спецпроєкт Українського радіо. Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книги української письменниці Наталки Доляк Загублений поміж війнами. Українська письменниця драматург, журналіст, акторка Наталка Доляк народилася у Вінниці, закінчила акторський факультет Харківського університету мистецтв імені Івана Котляревського, нині журналіст місцевої телекомпанії. Новий роман письменниці «Загублений поміж війнами» вийшов друком 2015-го у видавництві «Клуб сімейного дозвілля». Це книжка про велику людину, талановитого українського прозаїка і поета першої половини 20-го століття, мужнього Воїна Англобурзької війни, члена Української центральної ради, діяча УНР Юрія Будяка. Йому довелося мандрувати Францією, Італією, У молоді роки воював в Південній Африці на боці повсталих бурів, був у Великій Британії, вчився в Оксфорді, але повернувся додому в Україну. Гідно пройшов Першу світову революцію, сталінські табори і скрізь залишився людиною. Слухаймо. Наталка Доляк загублений між війнами. Ворогів після того, як завели у приміщення, розділили і кожного доправили до окремої кімнати з окремим прискіпливим та принциповим слідчим. Юрій Покосу війшов до охайної кімнатки на другому поверсі. Ніщо не нагадували в цій кімнаті про в'язницю. Чаю склянці з металевим підстаканником на столі – Тарілочка з двома бутербродами, білий хліб, дірчастий сир, а з-під сиру масло. Юрій Якович ніби приріс поглядом до тієї тарілочки, а вже ж встиг забути, як виглядає нормальне людське їдло. Тоді погляд скувзнув праворуч, а там тека, розкрита. У теці, окрім протоколів, його листи, фотографії друзів, листівки з різних куточків Європи. А ще стирчить з-під них краєчок старої газети з латинськими літерами. Слідчий перехоплює погляд в'язня, на швидкоруч закриває теку. На ній у нижньому кутку червоним написано «Агент серп. Слідчий перевертає теку іншим боком і посміхається дружньо. «Сідайте, сідайте!» Якось аж надто запопадливо запросив слідчий. «Ви ж Юрій Будяк, письменник!» «А я ваші вірші любив і дітям читаю. У мене хлопчик і дівчинка». Юрій не наважувався сідати, аж допоки чекіст не відпустив охорону. «Як там у вас?» – слідчий розтягував лице у посмішці і почав декламувати, ніби перед ним був не ворог, а його отой хлопчик та дівчинка. «На городі ца!» Цап, капусточку, хап-хап, борідкою трусь-трусь, капусточку, хрусь-хрусь, а далі вже й не пам'ятаю. Ратечками туп-туп. Капусточка, хруп-хруп. Згадав, згадав, а за цапом дід-дід з батурою, хвось-хвось, цап як скоче брик-брик, на все село крик-крик, на синяки дме-дме, вигукує, ме-ме, а за ним рябко гав-гав, оце тобі щоб не крав. «Прекрасно, прекрасно. Та ви їжте, я накажу ще принести. Правда, чай я вже пив. Але якщо ваша ласка і не гидуєте...» Слідчий якось театрально схилився над Юрієм Яковичем та підсунув до нього тарілочку. «Дякую. Вибачте, я не знаю, як вас звати. Кашкезін приклав до козирка долоню молодший лейтенант Держбезпеки. От я і познайомився з такою видатною людиною». А тепер час поговорити не як діти, а як дорослі. Давайте так, щоб заощадити мій час і свій також. Напишіть зараз, як ви готувались по приїзді у табір вчиняти різні страйки, неподобства одним словом. І я вам обіцяю, що вас тут ніхто не чіпатиме. Але ж і ви за це будете просто мені розповідати, хто та про що у вашому бараку гомонить. Кашкезін, поранившись об погляд арештованого, змінився на обличчі. Його юнацький запал поступився місцем невиправданому гніву. І він, після того, як Юрій відклав надкушений бутерброд та кинув коротке «ні», з розмаху вперіщив у двічі старшому за себе чоловікові, втираючи закривавлену губу по коспробурмотів. Ратечками туп-туп, кабусточка, груп-хруп. Куди й подівся Кашкезін, пошановувач дитячих віршиків. Із його пащеки полились лайливі слова, ніби лавину прорвало. Але Юрій Будяк думав лише про оцього загадкового агента-серпа, який, скоріш за все, і був найголовнішим свідком у його справі, і завдяки котрому була сфабрикована та справа. «Невже це Катерина?» кидав тінь підозри на колишню коханку і тут таки махав головою. Не підходить вона під це прізвисько – СЕРП. Та й надто все прямолінійно. Лише вона мала доступ до його документів. Може, для цього і дозволив слідчий оце побачити йому, щоб не на того подумати. Хто ж тоді цей СЕРП? Хтось знайомий? Чи й не варто довідуватись, бо це якась невідома наволоч, яка... І принесла слідству усі так звані докази його будь якого шпигунства. Десь знайшли, коли Катя викинула ту кляту коробку з документами. Напевно, стежили ще з тих далеких часів. Покус припинив розмисли, коли знову отримав сильний удар по голові. Кашкезін бив уже не рукою, а попільницею. Кашкезін Єгор Іванович, 32 років одружений, батько двох дітей. За неповних п'ять років дослужився до молодшого лейтенанта безпеки. Держбезпеки. Колись він, корінний москвич, собі уявити не міг, що мешкатиме у забутому богом селищі під Карагандою. Але партія сказала треба, і він виконав наказ. Довелося приїхати в цей чорторий з дружиною-вчителькою. Тут народились діти і вже не здавалася ця місцина чимсь нестерпним. І дружина перестала нарікати, що вони самі ніби ув'язнені. Звиклись. Та молодший лейтенант не покидав надії, що його таки помітять і переведуть поближче до тих залишених зненацька і таких хманливих кінотеатрів, ресторанів та фешенебельних квартир. Треба працювати на межі можливостей, казав дружині, і саме так працював. У селищі Долинка у звичайних дерев'яних будинках на 3-4 поверхи мешкали працівники табору та їхні родини. Жили таким собі звичайним життям ті, хто день у день стояв на варті закону, хто трудився, не покладаючи рук, у різних відділах цієї розгалуженої структури. У Карлазі існувало декілька відділів. Серед них культурно-виховний, котрим завідувала дружина Кашкезіна Любов Григорівна. Державою в державі Карлах прозвали не просто так. Тут функціонувала своя пошта, свій телеграф, працівники відділу торгівлі узгоджували торгові поставки як до табору, так і з нього. Торгували усім, що виробляв чималий табірний комплекс. Вирувала робота і у відділах постачання, фінансовому та транспортному. Окрім вільно найманих працівників та чекістів, у тих відділах плідно трудились ув'язнені кваліфіковані економісти, фінансисти, транспортники, без котрих цей складний механізм дав би збій. В'язні працювали з таким завзяттям, що Ігору Кашкезіну прийшла майже геніальна думка. Аби рухати цивілізацію, конче потрібні монахи, які не відволікалися б від суспільної роботи, а всю енергію спрямували б в державницьке русло, розповідав довгими вечорами дружині, яка з невимовним сумом в очах вислуховувала ці сентенції. Вільно наймані працівники тіснились у довгих, як північна зима, дерев'яних бараках. Поверхові, обкладені цеглою та ще й побілені будинки вважались привілеєм виключно держбезпеківців. Щоб забутись, обдуритись, видати бажане за дійсне, дружини карлагівських військових влаштовували вечори від літературних до театральних. Проводили вихідні у клубі, який згодом переіменували на будинок офіцерів, щоб туди не сунулись різні нездари на кшталт вохрівців із трьома класами школи, а часто густо і без них. Слухали музику сприймача, танцювали, співали, у хорі індивідуально. Чимало гарних, виплеканих великими містами дамочок ставали за прилавок продуктового магазину, хоча мріяли про кар'єру балерини. Або йшли вистукувати на друкарській машинці в управління, хоча й досі не відкидали ідею навчитись колисто на архітектора, і присвятити цій мирній справі усе життя. Звичайно, тендітні товаришки не виконували оперативних чи каральних задач. Хоча серед слідчих були дві жінки, які вирізнялись такою суворістю, котрі ще чоловікам учитись та учитись. Більшість жінок, запечатавши гарне тіло зеленкувату уніформу, підперезавшись ременем та нацупивши пілотку на бакир, переносили з кабінету в кабінет важливі документи під грифом «Абсолютно секретно». Виконуючи такі відповідальні завдання, кокетували. А тоді заводили довготривалі романи з начальниками своїх чоловіків для урізноманітнення почуттів, для лоскотання нервів, для того, аби чимсь збити штиль приватного життя. Поза колючим дротом дні минали розмірено і прісно. Так ніби ніякого табору, ніяких тисяч ворогів народу, кровожерливих диверсантів, підступних шпигунів, бездушних підривників та іншої наволочі поряд не існувало. Збираючись щоранку на відповідальну роботу, жінки, не військово зобов'язані, фарбували губки, манірно видимаючи їх трубочкою перед зеркалом та наносячи пальцем тридцятки помади, щоб утворити щось на кшталт бантика. Обдивлялись себе з усіх боків, крутячись, мов, дзиги, перед тим люстром. Міскували, щоб таке гарненьке їм вдягти, аби сподобатись оточуючим. Чоловіки відсторонювали вертлявих кокетух, видивлялися, чи немає ганджів у формі, чи всі гудзики на місці, чи не стерчить бува до гори чуб, що суперечило уставу. А як десь стирчало неслухняне волосся, мочили долоню, прикладали до голови і довгенько ходили рипучою підлогою, нервово чекали ефекту від вологої процедури. Звичайні життєві будні, як будь-де на просторах неосяжної батьківщини. Так само збирались на роботу і в Києві, і в Кишиневі, і десь у Тбілісі, та й у менш історично значимих містах. Прокидались під бравурні звуки Совітського маршу, який лунав з усіх радіоточок, нацуплювали на обличчя разом із помадою «Посмішку», Трусили задоволено завитою чи підстриженою під бобрик головою, щоб зрозуміти, щоб іще раз втямити, у якій чудовій країні живеться їм, і вже по тому вирушали. Селищем Долинка лунали ті самі позивні, що й московськими чи хантеманційськими вулицями. Гвинтики зиркали на годинники, на ручні чи стіні. Поспіхом виходили з будинків, вливаючись у сіру, безлику масу, яка в єдиному пориві, чим чекувала прямою дорогою до роботи служби безхмарного комуністичного майбуття. Любов Григорівна Кашкезіна тримала під руку чоловіка. Вони щойно відвели малюків до садочку і тепер простували до адміністративної будівлі Карлаху. Велично, ба навіть непідступно виглядала двоповерхова споруда з колонами на другому поверсі, Заручними віконницями та дверима на першому і з шатровим гостроверхим дашком над входом. Прикрасою будівлі була п'ятикутна зірка – ліпнина, яку в 1933 році тодішній начальник Карлагу наказав розмалювати червоним. Розмалювали, знана справа, ув'язнені. Один із них зірвався з драбини і, упавши з верхотури, переламав у двох місцях руку. Його доправили до шпиталю, в якому він помер за два тижні після травмування. У діагнозі стояло чітко – людини не стало через зараження крові. Історія доволі пересічна, але чомусь кожного разу, коли Любов Григорівна підходила до місця своєї роботи, не могла утриматися, аби не подивитись на ту яскраву зірку. І тоді довго стояв їй перед очима чоловік, який її розмальовував. Вона була знайома з тим чоловіком. Художником-футуристом. Знайомства їхні відбувалися під час виконання дружиною Кашкезіна професійних обов'язків. Треба було розмалювати клуб, і саме той художник був обраний товаришкою Кашкезіною для такої відповідальної справи. Перед тим, як взяти під свою відповідальність художника, Люба перечитала його біографію і жахнулась. Картини його висіли у всіх галереях країни, а він перебивався із хліба на воду лише за те, що нібито обізвав товариша Сталіна паскудою. Та це ж не все, шепотіли колеги по відділу. Він ще малював різні малюночки. Ну, ви розумієте, що на тих малюночках зображав. Натякали чи то на еротику, чи то на шаржі. Художник нагадував жінці, що вона працює не просто в адміністративній будівлі, а в будівлі з подвійним дном, у переносному сенсі. Хоча і в прямому також. Цокольні поверхи споруди вважались найнебезпечнішими для тих в'язнів, які вирішували тут, у Карлазі, не підкорюватись правилам, чи йти проти бажань чи кістів. За протест, страйк, спробу втечі, за бійку, оголошення вимог саджали до карцеру, кидали до ями, піддавали тортурам. Під знущання над арештованими було відведено безліч спеціальних камер по обидва боки довгих коридорів у підвальних поверхах. Часто порушників заводили до розстрільної камери, імітуючи страту, ставили до стінки бурою на рівні голови. Та так, щоб кабірник мав час подумати про швидкоплинність життя, помилуватись тими бурими плямами, встигнути обмочитись від страху, придумати, кого б це обмовити, аби врятуватись. Тоді чули постріл, падали на вологу долівку і дякували Богові, а заодно й начальникові, що цей постріл не був фатальним, що пістолет зарядили холостим. Так ламали людей, перетворювали на плазунів, на ящирок, котрим і хвіст не шкода загубити, аби вижити. Лишень хвостом у цім разі ставала нетлінна душа. Бувало, людей з розстрільної камери не витягали, як не потріб, а дозволяли вийти на своїх двох. Таких зі сталевим духом та відчуттям власної правоти не гнуло ніщо. Як правило, це були колишні військові. Одного разу у розстрільну завели й покоса. Аби Кашкезін знав, що письменник не надто тримається за життя, то, можливо, не став би витрачати свій гнів. Чомусь молодшому лейтенанту здавалося, що саме завдяки цьому чоловікові, дитячому письменнику, а відтак людині м'якій то незлобивій, він виб'ється в люди. Думав собі, буде мені усе чисто докладати, хто чим живе. Примусити його буде легко. Але як виявилось згодом, нічого легкого у вербовці покоса не було. Відмови лише іще більше запалювали Кашкезіна, і він вважав справою честі переламати упертюха. А взяти пта бойовим пальнути, думав о часи найсильнішого гніву, гатив бойовим, але в кількох сантиметрах від голови. Куля вищерблювала невеличку дірочку на бетонній плиті, і це заспокоювало НКВДівця. Але ні на крок не посувало його задумку до втілення. Доводилося шукати інших в'язнів, менш принципових. «Не таких дурних», – казав спльовуючи і мняв від стовбурчане вухо, мав таку звичку. Ось такі правила існували в неокласичній будівлі з колонами, у споруді, куди щоранку бігли на роботу чоловіки і жінки. У тих чоловіків та жінок підростали діти, про них непокоїлись старі батьки, їм писали далекі і близькі родичі, їх навідували друзі і знайомі. Та ніхто з цих людей не міг гарантувати, що між ними не причаївся страшний ворог усього совітського. Що цей ворог… Не сьогодні-завтра буде розсекречений і вповні вірогідно потягне у табори чи й до розстрільної стінки і цих чоловіків, жінок, дітей, що встигнуть до того часу підрости. Немічних старих, добрих знайомих, колишніх друзів». Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами», читала авторка.